Леся полюбила сумка іще тоді, як він було носить її на руках і дарує їй то золоті сережки, то добре намисто. Іще тоді звав він її своєю судженою і зложив з череванихою руки. Череваневі здавалось жартами таке залицяння, а вони з череванихою не жартують словами. З щирого серця зове він її своєю ненею, з щирого серця зове вона його своїм зятем. І зросла Леся його кохаючи, кохаючи щиро дівочим серцем. Що тільки в піснях виспівують про те кохання, усе вона складала в своєму серці. Отже, зове він її своєю й молодою, тільки все воно вийшло не так, як то вона собі компонувала. Про інші речі клопочиться він із старим шрамом, про інші речі широко розмовляє, а її, мов би, немає й на світі. Защеміло, горде дівоче серденько, да мовчала не Бога, не сказала й матері. А що ж, Петро? Петро зараз після обід узяв рушницю і пішов у гай, ніби на полювання. Проблукав Сердега по гаю до самого вечора. Вернувся на подвір'я, аж там усі веселяться. Гомін справили такий, мов справді, на бенкеті. Інші до нього присіпались із кубком, а йому при прийшлось так, як співають у пісні. Чомусь мені, братці, горілка, не п'ється, Коло мого серця, мов, гадина, в'ється?» Сіли за вечерю, аж ось і знов, Іде Кирило Тур, тільки вже без побратима. Леся не вийшла вечеряти. Розгорілась і рознемоглась сердешна дівчина, що притьмом мусила Чериваниха посилати у хутір до чернечого пасічника. Шептуху. Прийшла Шептуха і наварила якогось зілля, щоб не поїти на ніч, да й сама бабуся осталась ночувати на подвір'ї. Надвечір ублагала була мати Лесю роздягтись, да лягти спать. Як же почула Леся Кирила Тура голос, то так і затрусилась. І вже шкода було й казати їй про сон. Боялась заснути. Щоб не вхопив той пугач її сонну. Не вонтпила вона, що сей пройде світ не своєю силою дише, бо не раз чувала про запорозьке характерство. А Кирилу Вітуру, мабуть, були жарти з того дівочого жаху. Сів за вечерю да зараз і почав викидати. Ну, панове, каже, Тепер я вже зовсім налагодившу дорогу. У яку все, питає Сомко, та в чорну ж гору. Усе-таки туди. Ти не покинув своєї думки? Коли ж це бувало, пана Гетьмане, щоб наші братчики, задумавши щонебудь, покинули свою думку, мов яку химеру? Про що іншому і згадати страшно, те не зовець